Gurekin, patxi, IP administralaria. Egunon zuri? Bai, egunon. ekitaldia Luhama, ekitaldea sortu zen iritaren sensibilizatzeko, nun bait, laborantza gaier. Ez zote da urteekin horren buru barnekaldeko laborarien topa bilakatu eta formazio da informazio gune? Bai, biak direla uste dut. Genduzut, e, ezemartza, hor, milenik bai honan, tauein miagitzen, beaz behar behar Uh, biskat, uh, iritargetaik urbiltzeko zen, eta da urte-zurte uh, hitzordua hori bilakatu dela bai uh, iritarren segur, uh, urbiltzen baitira, behinan ortsen uh, gira, baren kaldeko jende hainitz ere heldu dela plazerrekin, uh, uh, erakusteat biskat, uh, zeiten duten uh, laborariak eta uh, nola bizi diren eta kontaktu hori, uh, vala, nahasketa hori dela lukaman. Bederatzikaren urtia, jadanik fidelizatze bat senitzen da jende horiekilan Bai, uh, urte-zurte uh, be, jendeak bergitzen nahi du, hori seok da. Oaktzen uh, laborarietan edo segitzaileetan, laguntzaileetan eta, laguntzaile eta urte-zurte urte, jendea iniz bergitzen du dela. Baina badala ere jende berria, uh, ginik izan ditugu inkesta batzuk, usteko nok heldu zen, nuntik eta uh, ola, zendako heldu ziren. Eta oaktzen ginen inkesta horretan uh, kasik ergdia uh, lehen aldiko zeldu zela Bez, uh, Eta nahi du jende hainitz berriz aldu dela, buruak eta berriz ikusten baitira, baina jende berria ere urte guzi zuhiltzen dela. Familian laborantza erikoia salbatu, hau da, hartu duzuen leloa aurten, zertan da ipar euskalegian familia laborantza? Be, usta ut, ia, ipar euskalegian familia laborantza da, Euskal Herriko Laborantza gamarrak bizka defendiatzen duen laborantza hori. Uh, susten gatzeko beharra bat Eta bizka bat uh, erakusteko eta bizitzen aldela familiako batetan, uh, Euskal Herriko beza, uh, Euskal Herriko bezalako lujalde batetan. Uh, familiako laborantza, laborantza gandizake sume bat da. Uh, uh, familia edo herrian egoiten dena eta herriko jender itzulia dena uh, uh, jateko uh, Uh, proposatzen dena, uh, bat lekuan egoiteko, jende kalitatezko mozkinak eta ukan dezaten eta ta beti familiako laborantza hori politikoki batez ere uh, sustengatua Europa-Mailan edo Frantzia-Mailan, mailan, mailan uh, uste dut lekua bat dela olako laborantza bat uh, hemen, beste lekuetan ere, eta gainera uh, kontsumitzaileak ere olako laborantza baten uh, nahia erakusten dutela. Bada, familiako laborantza eta bada, gero uh, transmisioa, familian bidean, Edo familiatik kampo Bai, bai, ezute... bai, familiako laborantzak ez dueran eh, Baizpada, familian Egon behar dela zen eh, Familia, eh, nola egan, laborantza industrialan Ere funtsiaan, eh, familia negoetan da Artetan, eh. Eh, eh Familia da gehiago ala, ne, Izariarena eta neugiaina eta, eh, Badira eta laborantzak Amorak sustatzen du ere eh, Transmizio hainitz egiten direna Familiaz kampo, edo lurgabe Edo laborantzak ez dutenak instalatzeko Eta horiek, ahunt familia Uh, komatxoan ahtan egin eh, zagebina familia laborantxan sartzen dira, uh, e herri egin batetan egoiten direlaik. Ez da ez du egin ari familia filiazioone ideaekina. Zaboa eskualdea da, urtean eskualde komitatua, eta nola zautatu izan da eskualde hori? Be, erren berda, bosgarren urtea dela, beaz, euskalde bat komitatzen dugula, eta be, Zaboa aski naturalki eginda, ahana... Uh, bon, dira, eh bon dira, di là, auto savoir à savoir, han go konfarekin harremanak uh, uh, egindilerarik hartu gira biziki fite, be hango laborantza biskat uh, hemengoaren idurikoa zela. Eh uh, Jacques Merda han savonne, eh eco-hygiène neun 45 direla edo o label des uh, desmarchétan, uh, de maskalitat de direla, uh, mendi laborantza da ere a units belaharren inguruan eta eta ara egiten zituen, uh, punduamon komun komuna ainitz, uh, eta eta trukaetak angoea uh, batez elkate el el el eta erakundekin intergeak zaiten al direra uh, horiek ere kalitatzeko labrantza hori defendiatzen baitute. Balante Mobal gazaita bera, e, berarekin ere oraz ezagutu zinuten helga. Balante Mo uh, di laboraria izana da, hoia uh, agronomoa da gehiago eta berak uh, munduan zeak eta ibiliu biskat bere esperentzia uh, heigoaldeko lukgaldeetan batez ere, Uh, agro agroekologiari uh, uh, buruz eta um, bez, uh, uh, bai euskalekorabontzarekin, uh, bai konfarekin adea uh, harremanetan da eta konferentziakin nazituen. Eta idurzen zaigun uh, tematikari buruz, bera diten alzala bere esperientziaren ekartzerata, uh, erakusteko nola funtzionatzen duen Prisazki familia, familia laburantzaukak munduan eta nola antzaharazten alden. Min tzaldietan, ze uh, gai nagusiki duzue? Bon, izanen dira, mintzaldian danat, beti gehien bat familia labrontzari buruz, uh, valantzen borbalena ostirelean da, seiak terditan, uh, hor hak eginen du uh, hitzaldia. Uh, gero, izanen dira, uh, bai euskal herriko, bai ego, uh, hiper euskal herriko, ego aldeko eta zavoako uh, eksperientzia desberdinak. Eta um, beste gauza ere uh, filmak izanen dira, urte guziz badira eta urtean uh, marimonik uh, robenen bi filmak edatuko ditugu. Mintzaldi, horiek uh, laborariak sustentua dira edo denen dako uleg gaji dira edo bisiki Ez, prezeski, entzatzen gira gutien ez, bo, laborarian interesatzea biztan dena, uh, horiek baitute gaia eta horien inguran baita, baina horokoa uh, izaitiak ez dira teknikoak, uh, teknikoak izaiten aldira, baina uh, denek uler ule dezazten uh, beste urtetan, hortzen uh, dira, laborariak ukubiltzen dira asegur, baina uh, publiko zabal bat ere ukubiltzen uh, dela horako hitzaldietat, uh, ara, heiak uh, itzulia baita. Lugaman, laborantza iraunko jaren besta, Azarroaren amalau, amabost eta amaseian, miagitzeko irati erakusta zokan. Zatozte familian eta lagun artean Lugamako gaualdietara. Ostira lagatxean, Zabako Afaria, tartifret eta beste berezita usunekin. Ogoita euro dena barne. Ondotik, Euskal Kantarien gaualdia. Eramon martiko gena, Maika Etxe Kopar, Paco Etxe Berz, Otsalde Taldea, Shaioa eta Tristar Murri kantariekin. Erunbatean zikiro afaria ogei eurotan kantu taldeak alaiturik. Eta bi gauetan nahitzeko gaztetxea idegia. Igande eguerritan sukaldari famatuen bazkaria ogei amairu eurotan. Kasu lekumugatuak haintzinetik erosgai baijonan elkar dendan. Nahitzen eki liburutegian hain izan laborantzagan baran. Maulen siberobio saltokian eta pausun saia sagarnotegian. Azarroaren amalau, amabos eta amaseian, miagitzeko irati erakustazukan, Lugama laborantza iranko alde! Eta bederatzi garen Luhama, aipatzen dugu gure gumitarekin goizuntan, patsitiko ip, Luhama elkarteko administraria hor dugu, Zavua Eskualea, gomitadela ulektua dukezue, eta familien laborantza erriko jasal batu lelopean antolatzen da, bederatzi garena, beraz uh, miagitzena. Hortengo berrikuntza bat, aipa dezagun, tresneria gune bat muntatu duzue. Zergatik, ze interesoak? Be, urstot, uh, interesa bikoitza dela. Uh, uh, deia, jendek, zometek uh, alditen zuten, bez publikoak nahizuen zerbait ikusi. Eta bestia, da, laborariak ere zuzendoa izanen dela. Um, ez da izanen, uh, nora egan traktar jaundik, edo da zinez, uh, laborantzako laneri buruz uh, uh, egiteat uh, zerbait uh, haski berezi. Uh, behaz, uh, egeda, barnean eta biskak hartiaginela, uh, nahizta leku edirraden han iratim, baina aurten dira dugu kampuan, behaz, karpabaten emaiteat, eta hor izanen direla, erakusketa batzu, uh, lan trezna berezi batzu, belarri darrutzeari buruz, edo uh, penceetako trezneri buruz, egunak. Uh, uh, voilà, uh, Hemen, uh, hipergaldeko laborariek, baliatzen zuzten tresnake, gunnerokoan, uh, urte, urtean zerbe uh, den, uh, voilà, erakusteko pizkat nola funtzioatzeuten eta interesapisteko pizteteko ez beste laborari batzuag ere. Miagitzen, iru garrena izanen da? Garen uh, eh, la, ezak egin lau garrena, gai? Berdin <laughs> Eta bai izan da lehen, instituzioekin zehar eman mota duzu, eh, hor miagitziko erriko etxe eh uh, da mon justukin uh, franguncha pasten dela eh uh, uh, miheritzeko errikoetxeak uh, agera biziki ona egin Zahat uh, uh, joan gine like uh, saltasun zant baituken uh, egin dutena bai onana eta bon goztika hemenana senditzen ai dela horian uh, ara gero uh, guk uh, proposatzen dugu idurtzen dugu kalitateko zerbait Zerbait zerbaitten proposatia mon uh, miheritzea mainen beaben gidira ere uh, idati ban eta hala un zapo estendakio hala bai herrikutzaekin bai euskaldetik bai beti idutzen zauku unsarita ikela biskat gehiago oker dezaten edo change mailan ere gehiago sustenga dezatena erakusteko e, hitz hartzaitan asteko gurekin ados dira ta gero hala tentsatzen gira urte zu urte berba askaktzan arrawanolido gehiago sustenga dezaten medan diruak aipatzen baituzu aurrekondua zein zin kondudu luramak Ma, luhamak uh, bere hain zinkondua. Um, Guti gura bera. Bai, uh, berreun uh, mila euro yeah. bai, inguru da. Uh, eran behar da, eguneko irurogeita marra pasa gugudugula, gugudugula gure gaina hartzen. Hala, uh, diru laguntza zonbait bat dugula, publiko. Uh, horra ipatuitugu on, haundiak, baina gero uh, azpimertzeko da errikoetxe ainitzek laguntzean gaituztela. Uh, errikoetxe, uh, euskal uh, errikoetxe guziak. Zuen gain hartzen ega er, nahi duzu autofinantziamendua? Bai, bai. Gero ara, badira errikoetxe txikiak ere, uh, fen, txikiak edo ez direna Luhamarekin zuzenki uh, emanetan ez baita han, baina laguntzen eta gero ara uh, Luhaman bertan jaten alda, uh, bestak ere badira atxetan eta hori esker ere uh, finantzatzen dugu Luhama bezalako ekitaldi bat. Holako ekitaldi bat, eh, bentsatzen dugu hain ah, prestatzen dela ainitzea, eh, zer da antolaketa lana, zer da zuen, zuen lana beraz haitzin? Ah, Be, uh, lujama hasten da, beti, uh, bo, behar ba, ikitalde guztiago zala, uxte balde, no? Uh, hor, lujama izan da, hilatetan murian bilana iten dugu, eta bilan egunetik biskaten txatzen da, teatzen uh, ondoko uxteerat zeh hobetzen alden, edo zeh desberdinki iten alden, zeh keioek eta sustut, gero tematika hautatzen da. Uh, ara, uxtango tematika askin naturala iduriz hauku, efa uh, uh, tematika baitzen ere uh, lujal uh, laborantza familialo hori, Eta pixkat gero tematika horren inguruan, entzatzen gira ikusten zoin euskalde urro biltzaldean gutaik, eta gero guk nola kudeatzen dugun horita nola ekartzen dugun animazione berriak a, a, beti tematikari lotuak, eta guk defendiatu nahi dugun laborentzari lotuak. Lantaldean norko zatzen du? Bot denetaik bada, handiz eh? jesu kontxelu bat, badira badi laborariak, badira badi lujaman hiru egunez ari laguntzaileak, eta gio polo bakotxak ere bere, bere lanaiten du, kabalen gunean adibidez laborariak dira denak, eta laborantxagan barako langilak ere hor dira sustengatzeko, eta hantzazteko polo desberdinguziak, merkatia baita, horren gunea. Hiru egunez, zenbat laguntzaile hor, Aiko dira? Ba, jirugun aszaion laguntzailea eko dira, txibarabera, eta baliatzen dut egteko urte guziz jala dela, behinan uh, igandian ere, bon, bada, xefen bazkaria, behinan ba, laguntzailean beharra bat dela ere, eta, hara, likuz zonbetxika geltzen direla, behaz, jendeak nahi bali madu izena eman, ez ez zala duda igandeko. Ba, emanak, emanak, okzire, no? Bai, e, webgunean bideaziten da helu jamapuntzu horga, eta izena emaiten alda. Animazioen atletik, beraz, Mintzaldiak ipatuditu zuzortziak haintzin, beraz, denentzate izanen dela zerregin, Ahuja, Gazte, Eldu, xahar. ala bez, toki gakoak edo... Hoja pixka bat uh, emeia edo jazta emiteko. emeiteko. Ai, luhamak bat ditu, eh, haugen gunia, kabalen gunia hori bizkin importanta, gero merkatu ere, etxe ez, ekoizpenen merkatu hau baita, eta ara, gero uh, pixkat besta ere, ez du, uh, la, laborariak eta jaten duguna, eta ekoizten dena ere inada baliatzeko, eta usteot, uh, soin dudian errandute hundza, ustealeko... Uh, Uh, faria bat dela zabuari buruz, kantaldi batekin, eta larun batean uh, zikirua, hori uh, erren ezak herriko besta bat piskabat bilakatu dela, uh, barnek aldetik ere jendea initzu urbiltzen baita, aurten gainera, bon, badax, silaba leheno, behaz, ega da bon, publikoun piskat berdina ba, ere interesartzen ginoela, behaz, silaban uh, koer gomita iten dugu ere, uh, uh, urbiltuko direnak silabat, luramait uh, jitema li badira, Asteko trago bat eskeinikuti egula. Beraz, chertela achik, eh? <laughs> bai, chertela achik. <laughs> <laughs> Xilaba ko chertela achik trago atenuke iteko luraman. Ai, zen bon, da. Hala da bera esteburuan eta ez dut usti konkurrentzian ez herri berduonik xilabaikina. Eh, uh, den da init interesado da bigao setatu behaso jotuta. Algarikina izan berdugula eta gio chefena, chefena gidawai fama baduela. Baian hobedela halere, ein uh, sintetik hartza lekuak urte guzi zen mezkak galdi samaitira gabe, bera chefena nahi balion segandiana. Urubiletik hartziat, eta gio askigoiz ditiat, uh, han behar baitira menuak eta hautatu, eta goizago din, eta uh, hain monoa hautatzen halko da. Ahten aldaketa bat izan da dataren aldetik, haipatzen alda aukzu, jena edo? Bai, uh, bon, baina jasoina ainitzen gati da, baina uh, uartu ginen uh, gauza ainitz bat zela, uh, justu bakantza... Uh, uh, uh, Lugamai, lehenik izan zen bakantzetan, geho bakantzak haintzina, eskolekin eta lan egiteko. Eta hori, huartu ginen, bon, gauza frango bazela inguruana bai laborantzari buruz, bai bestalde, laborariak ere hartiak, eta, bon, eta behantago inez ere, uh, laboraren zait, uh, ardiak ah, duten entzait, uh, arazo konkretua da dara, bon, uh, asuriak eta uh, huai uh, sohtzen lai baitira, baz, uh, hori egia zen. Baina bestaldetik, uh, beantago inez, huartzen ginen, haro uh, aldetik eta ere... Uh, Be, denbora edera zelaik, ez zela baitzpada beti on guretzat, uh, jende guti urgubiltzen baitzen, eta behantago inez, jende gehiago urgubiltzen zela, hori guziak egiten du, deberatu dugula pixkat pusatziat, eta Christophek jandu uh, berdin euri pixkat izatein zela, behaz handbagnean untsagira. Meteo franzak jandu, eta, <laughs> eta justu, elduen urtean behar bada zaro astapenian ez da deliberatua. Edo berdata? Uh, Ez da eh, no? fingatea binen berdatari bus uh, jonen gira. Uh, Ez dugu biziki antzatuko hasteko. Eta ala, bestega uzazen ere aurten irati jartia zela, fera hori guzia kondutan hartu behar. Galera frango izan baitzen, hori eh, buruz. Bukatzeko, jiteko uh, dudan denari edo uzkuj denari esaldi eh, bat, herren behar bazinako. Uh, uzkur denari, Luhamak badituela uh, uh, hamar mila alde desberdina pixkat deneri uh, egokituak direnak, eta ustuta uh, pertsona horok atxabanen doela zerbait ikusteko eta gustuko Luhaman. Patsitiko Ipe, eskertuko zaitugu, Luhamako administrarari gisa, unhat dinik, mintzat zera. Baina, eskertzuek.